Okej vi rullar, vi rullar Hej och varmt välkomna till avsnitt två av The Fucking Generation Fucking med A eh, I rummet sitter jag, Alexandra Och eh, jag, Kristina Och Daniel här Yes, och Bernie ligger och smaskar under, under bordet här så återigen det är ingen som hunglar utan det är min hund som tuggar oh. på det, det är ett tuggben. Den <laughs> heter <laughs> Don't worry. Är eh, ska jag bara det, det är en ting det där vår... Nej förlåt. Nej, oh. stopp. stopp. Vi ska prata om jätteallvarliga saker här. Vi ska prata om otrygga anställningar. Vi ska prata om bostadsbristen och vi ska prata lite om Jönköping. Du. Frågor på det? <laughs> Eller ska vi köra igång? Det är glasklart. Det är glasklart. klart? Glas. Vad är det man mycket säga? Klart som korvspad. Säger man det i Stockholm också? så. Man gör det. På korvmå Korv. Korvmå. man en vurre. Kav. Kav säger jag. Åh gud, det är min lilla kusin. Vi kan komma in på det med järnköpingsen. Måvå. ja det sa du något. Okej, men jag tycker vi börjar med det tunga. Eller vad säger ni? Ska vi börja prata om otorgansällningar? Yes. Det är något som faktiskt är väldigt aktuellt idag. Även fast man kanske inte vet om det. Jag har inte så bra koll på det innan jag blir faktiskt aktiv. Det här med otryg anställningar. Vad ja. innebär en otrygga anställning? Ja, vad är en otrygga anställning? Hur definierar ja, man det? det? finns. Vi har väl alla liksom, som typ i unga på arbetsmarknaden har olika erfarenheter. Men jag tänker att det typ ofta är att inte riktigt veta om jobbet finns kvar nästa vecka, nästa mm. månad eller nästa dag. Mm. Mycket liksom ring och springanställningar. Mm. Och man kan väl sammanfatta det som att så här, typ, man till exempel kollar på. Alla anställda i alla branscher, alltså alla unga som jobbar under 25 år, så är det idag fler som har någon form av liksom tidsbegränsad anställning, Otrygg anställning, än vad det är unga som har en fast anställning, alltså tills vidare. Mm. Så det är alltså norm att ha en otrygg anställning. Så vill vi inte ha det. Det är helt sjukt när du säger det så, men det stämmer ju. Ja, det är, alltså det är det. Det är så här läskig fakta. Man vill inte ens uttala det för att det låter så himla fel Men mm. eh, det, det är ju liksom. Vi får ju inte acceptera det, tycker jag. vad är detta för? Alltså. Men vad har ni för erfarenheter av det här med otrygga anställningar? Är er själva kanske eller vänner eller så? Jag har ju äh, gått på så kallad allmän viss tid. Ähm, äh, när jag jobbade i butik så... Ja, jag, jag fick ju liksom äh, förlängt äh, ungefär en månad i taget. Så här, Jag vet, någon gång så fick jag väl så här... Tre månader och då var det så här: Hej! Yeah, jag fick tre Helluja! månader Nu vet jag att jag kommer kunna bo kvar i min lägenhet Yay! Tre månader Men tre månader går väldigt fort <laughs> Så den där Bernie ja, Bernie, jag också, Bernie blir arg Bernie Sanders är upprörd ja, <laughs> Jag är jätteupprörd jag ska, Förlåt <laughs> um, <laughs> Nej men um, <laughs> De här tre månaderna gick väldigt, gick väldigt fort. Förlåt. Förlåt Bernie, men så var det. Ja. Eh, nej men så Snabbt så utbyttes den här lyckan över att ha fått hela tre månader mm. till att liksom bli stressig ändå. Ja. ja, men ska jag få jobba liksom? Och så kanske man fick så här, pratade med chefen och fick något typ av... Muntligt mm. löfte mm. om att ja, ja, men du kommer få jobba. Det var mm. superfall. Ja, men du, du får jobba så här. Mm. Okej, okay, men och, kommer jag verkligen få göra det och hur mycket mm. och liksom, så eh, Men eh, det höll på så där. Eh, faktiskt. Eh, det höll på så och sen så lite oplanerat så var jag gravid <laughs> så. <laughs> eh, så det var inte riktigt så här, någonting jag hade tänkt så här för det är kanske inte är man går och springer ska för barn om man inte har någon. N något jobb egentligen Nej. så. För att jag hade ju bara de här tillfälliga eh, kontrakten. Mm, mm. Ehm, så att det var väldigt osäkert. Liksom. Hur ska mm. jag kunna, man började tänka så här. Hur ska jag kunna försörja det här barnet? Mm. Liksom, vi måste flytta till en större lägenhet. Mm. Ehm, jag hade ju tur då. som alltså, På den tiden var tillsammans med alltså barnets pappa. Och var jag gift med. Mm. Eller vi gifte oss under graviditeten. Men mm. han hade ett, ett tillsvidare jobb. Liksom. Så att vi mm. hade i alla fall en trygg anställning mm. att luta oss mot. Mm. Men... Eh, Eh, det blev så att eh, när jag, alltså det var helt absurt egentligen, eh, när jag skulle gå hem och föda, alltså jag sa det såhär, jag vill jobba så länge som möjligt mm. eh, och jag fick eh, förlängt kontakt men sen så, så sa min chef att eh, ja men nu ska ju du inte jobba mer eftersom du ska gå hem eh, och föda barn, så ja sa jag. Eh, och en annan person som hade påbörjat sin, alltså sin allmän visstid exakt samma dag som mm. mig alltså vi anställdes på exakt samma dag. Mm. Eh, han fick ju liksom vara kvar och fick en tillsvidare tjänst på deltid. Mm -hmm. eh, och jag gick då hem och födde barn. Eller egentligen, jag fick, inte, jag fick inte den sista månaden. För då sa han att då orkar inte du jobba. Och det sa jag att det gör jag visst. Men han sa att nej, du orkar inte jobba för du är höggravid. Så du får inga mer timmar. Och då fick jag... Ja, men då fick jag skriva in mig på Arbetsförmedlingen och söka jobb när jag var höggravid. Så, så jag var på anställningsintervju med liksom den här jättebra den magen liksom och ja, det var helt absurt men eh, i alla fall, jag fick stämpla där på slutet mm. eh, jag fick inget jobb med min stora mage Nej, ändå, men Kristin, jag tänker att, för när du berättar mm. det här det är ju fruktansvärt liksom och eh, jag tror många kan relatera till olika typer av liksom, situationer mm. man har som otryggt anställd och sådär men känn, jag upplever ibland att liksom, det tillfälliga mm. har blivit permanent ja. att så här, tillfälligt Tillfälliga anställningar missbrukas mm. så till den graden att det har blivit så här jättepermanent. Och då mm. tänkte jag så här, jag tror att väldigt många arbetsgivare, de skulle inte gå runt. Deras verksamhet skulle inte funka om man inte tog in tillfällig personal. Ja. Alltså hade att anställa. Mm. Hade din, det stället där du jobbade på, hade det funkat om det bara var till sidor som jobbade? Liksom? Nej, alltså alltså. Det, det visade ju sig sen. Liksom, för då, då tänkte jag väl någonstans: här när jag, när jag slutade, då eh, så var det en massa strul med andra personer som hade jobbat där på, på liksom Vick och allmän viss tid om vart annat i typ ett par år. Liksom. Mm. Eh, som inte, alltså det var lite vilda västen, det misssköttes. och det var liksom, det var tre personer som mm, gick vet. på samma vikariat någonting man inte får göra liksom tre personer hade mm. vick för, sam, alltså, för samma vick för samma mm. person liksom. mm. så att de gjorde ju liksom otrygga anställningar till folk när det egentligen liksom det behövdes, alltså de de, de behövdes personal permanent mm. Mm. Det var verkligen så eh, Och eh, när jag sen gick på min mammaledighet och så här, Jag hade ganska dålig föräldrapenning då, mm. eh, Och eh, jag var ju tvungen att börja jobba ganska snabbt igen eh, Så det, det blev så att jag traskade in där En lugn skulle... gravitet du måste så ha haft men det måste ha varit så himla tryggt och skönt. Bara, ja, du, du kunde det... bara gå hem och slappna av. Och bara, ja. bara njuta <laughs> Underbar, av ja. bebistiden. Det låter Men... helt fantastiskt. Ja. Och det här, hoppas det... att hör har hört jag är ironisk nu. Ja. Jag, bara, <laughs> jag. Mm. jag tänker också att... liksom Min bild är att... Så här, om otryggt anställda i Sverige hade gått hem. Mm. Så hade liksom Sverige stannat verkligen. Jätte. Ja. Det, det. det tror jag också faktiskt. Men har var... du, Daniel, har du någon... Erfarenhet av osäker anställning. Ja, du har väl också jobbat i butik. Ja, precis. Ja, men jag började jobba i butik efter gymnasiet och alltså absolut. Jag har ju haft så här väldigt få timmar på mitt kontrakt liksom och mm. jobbat mycket mer. Och eh, där jag jobbade så var det de flesta jobbade väldigt mycket mer än vad de hade på sina kontrakt. Mm. Så det var typ, man klarade inte på de timmarna som, som stod i anställningsavtalet, mm. eh, mm. anställningsbiset. Fick då att man var helt utlämnad till att mm. liksom få jaga fler timmar mm. och jag tänker att det är i grunden en maktfråga att all makt hamnar hos arbetsgivaren mm. som då kan säga ja, som, som har en liksom på halster mm. Mm. Ja. Är det bara unga som har otrygga anställningar? Det är det inte Nej, det det är, alla, har, alla kan ha otrygga anställningar mm. men det är väl det man ser nu också att det är, det är ganska vanligt eh, även upp i ålder så här. man märker Eh, när man är ute och pratar med folk eh, som jobbar så här, att det är, det är folk som är 40 som har en viss tidsanställning mm. också mm. men det är främst unga mm. men eh, inte bara liksom mm. ja, vi började prata om det här så tänkte jag efter jag har väl aldrig haft en återig anställning jag har, nu är ju liksom fast heltid och bla bla bla så, men sen så när jag tänkte att jag har ju visst haft en återig anställning jag jobbade ju på, inom restaurangbranschen eh, på mitt kontakt så stod det deltid eh, och det fick alla man gick från att vara timmiss till att få deltid. Men man jobbar aldrig deltid, man jobbar aldrig heltid. Om inte mer så. Men mm. på pappret så stod det alltid deltid. För att arbetsgivaren skulle kunna skära ner om man kände för det. Det är ju supervanligt. Liksom, mm. Att man har ett så här lågt kontrakt. Alltså man kanske har vad kan det vara, liksom så här sju timmar i veckan. Som liksom, mm. man är garanterad att få jobba. Mm. Det är ju inte mm. alls mycket. Liksom. Mm. Och så jobbar man kanske... Mellan 80 och 100 procent mm. hela tiden. Okay, okay. Eh, och då kan man ju verkligen också fråga sig. så här: Finns det inte ett behov då. Av att faktiskt ha. Alltså mm. att höja upp det kontraktet. Att företaget skulle egentligen kunna ge jobb till mm. den här personen. Och få ge mm. en trygg anställning. För de behöver personen under en längre period. Så mycket mm. liksom. Men för att eh, då ha flexibel personal. Mm. Så har man bara låga kontrakt. Så det betyder liksom att. Eh, de som faktiskt har en fast anställning också har liksom oftast inte heltid mm. Utan det, det är liksom olika från bransch till bransch. Men om man bara ser liksom till handen då som, som jag kommer ifrån. Där mm. är det ju så här, det är ju verkligen, det är ju ett deltidsträsk mm. som heter mm. duga. Ja. Och där tänker jag att, men om man tar så här till exempel min gymnasieklass. Mm. Så tänker jag de åren efter gymnasiet så var det ju... Alltså, ja, ja, ja. Det var väldigt få som hade En, en heltidsanställning mm. Tills vidare, det var verkligen jättefå mm. Det har blivit någon sorts Lyxtyp och så här en, en belöning För lång och trogen tjänst Att få mm. en grundläggande trygghet ja. Det är helt sjukt ja. Och det är ingenting som man går runt och tänker på direkt Nej Det är, liksom, det, är det jag tycker är det är att sjuka Att jag inte ens tänkte på att jag hade en otrygg alltså, Anställning utan att det är liksom bara någonting Det bara är så Ja helt, ja. alltså det är helt normalt för att det är så många andra som har det och ja, mm. att man kan, mm. men det kan ju också vara så när man är ung liksom innan man riktigt har koll på eh, på liksom sina rättigheter eller hur du ska vara på mm. arbetsmarknaden hur det kan vara eller hur det var för våra föräldrar när de var unga och fick mm. sitt första jobb liksom när man inte jämför och inte tänker på det så mm. man kanske bara jämför sig med sina polare mm. eh, då kanske det är så att man inte riktigt ser det mm. eh. Jag tänker att kring det här med otrygga anställningen att jag tror att varje person som har haft en ofrivillig liksom, Tidsbegränsad anställning Vart otryggt och behövt jaga timmar Har nog liksom, personlig erfarenhet av det Men generellt sett så, här, Det skapar otrygga människor ja, ja. Otrygga Gud. anställningar skapar otrygga ja. människor och, eh, Men sen är det också dåligt För arbetsgivaren egentligen Det är dåligt mm. för jobbet mm. hur, hur bra är man, hur dedikerad är man till sitt jobb Om mm. man inte ens vet om man kommer kunna få jobba imorgon liksom. ja. ja men eller hur Jag tror Oj förlåt, fortsätt Ursäkta att jag nej, ja, nej, det var ingen fara. Det var bara, jag blev så Bernie kom här. Jag var bara en ja. Men, nej jag har faktiskt en kompis som jobbade som personalansvarig. Hon mm. sa det att, typ, att hon var jättenoga med att alltid ge alla en, en liksom trygg fast anställning. Mm. Så fort liksom, det här, liksom en provanställning först så här, mm. för bara att bara se typ, om det är rätt person för jobbet. Mm. Men sen var hon så här. bara... Jag har jag hittat någon bra, då vill jag ha kvar dem. Ja. Så här, och liksom, det kostar ju att lära upp folk. Mm, gul, det kostar jättemycket ja. pengar varje gång du ska nyanställa och lära mm, upp någon. Så här, mm. Det tar mycket tid. och tar tid från övrig personal mm. och liksom, allting är nytt. Och det ska mm. vara introduktionspass och allt möjligt. Ja. Alltså, har du hittat någon? Håll hårt den personen. Ja. Liksom. Det är mitt Släpp tips till alla inte taget! <laughs> det måste vara sjukt jobbigt som arbetsledare att göra ett schema. Och att veta att man inte kommer kunna ge folk grundläggande trygghet. Ja och eh, bara svårt att få det att gå runt mm. jobbig tillvar för alla liksom. Mm. Mm. Oh, jag tror också mm. att vi eh, vi, kan, vi måste nog lämna det här ämnet innan Bernie blir helt galen. Han, han blir han så uppe här under, ja, han blir och och ganska länge. Jag är en Vad vill vi lägga till ja, sista. Sista jag lovar. Mm. Så han är inte kring det här med vad vi kan göra liksom mm. alltså, bara, Ja det kan ju vara för det här, Ja men precis, typ, vad, vad händer i, den här, i det här mörkret mm. Med mm. den här liksom, rubbade normen mm. Nej men att dels så här facklig organisering Gör ju, en, gör ju mycket liksom. mm. att Har man en otrygg anställning så är det i alla fall Viktigt med tryggheten i, i typ medlemskapet mm. Ett fackligt medlemskap Och sen att vi tillsammans I så liksom, måste förändra det här och vi kämpar ju stenhårt, liksom. Mm. Sen har vi tyvärr typ en lag Eller en Förstörd lag, alltså man införde ju den här allmänvisstidsanställningen som Kristina mm. tog upp tidigare och det gjorde ju alliansregeringen när de hade makten förut. Eh, där är det okej att anställa otryggt utan ange skäl och den måste ju bara bort. Allmänvisstid måste liksom avskaffas. Bränn allmänvisstid. Ja. Vi löser det. Vi, vi löser det. Ja, vi, vi löser det. Jag är helt yes. övertygad. Ja. Absolut. Att du menar du och jag eller menar du... Ja, men delvis. Tillsammans. <laughs> <är här> tillsammans. <laughs> Bör ni med också? Ja. Ja, men det går inte att ignorera honom. Det, det hör ni ju. Eh, super. Något annat tungt som jag kan bli väldigt över också som jag tänkte att vi skulle prata lite om är ju bostadsbristen. Mm. Hur har ni två erfarenheter av bostadsbristen? Alltså, jag har haft väldigt tur att... Jag hade en förälder som flyttade från en hyreslägenhet mm. och sen så ansökte jag hos den där världen och bara jobbade hjärnet för att jag skulle få ta över den. Mm. Och till slut så lyckades jag få ta över den här hyreslägenheten. Alltså annars hade jag ju säkert flyttat runt typ 30 gånger mm. Mm. <laughs> fram till tills jag är 28. Ja. Men jag kollade in så här, hyresgästföreningens, bra organisation förresten, jag är medlem där, deras hemsida och där är det väldigt tydligt, de skriver att det är bostadsbrist i majoriteten av landets kommuner. Mm. Alltså inte bara i Jönköping, Växjö, Stockholm, Malmö, Göteborg, utan i majoriteten av Sveriges mm. kommuner. Och just nu så är det 213 000 unga vuxna som bara vill flytta hemifrån. Yep. Yes. yes! Relatable! <laughs> Nu det, jag har ju inga tonårsbarn då. Min, mitt barn är fortfarande. inte. Jag, jag bara jag tänker säger... såhär, skräcken. tänker om han liksom bor nej. hemma tillsammans 25. Nej, nej, nej. Ställ honom i bostadskunnen nu. han gärna <laughs> <laughs> Nej, jag ska. Nej, men alltså, Och sidor. På sätt och vis vill man väl aldrig att de ska flyga ut. Mm. Men alltså, nej men på riktigt. Tänk på alla stackars föräldrar som har barn hemma. Som inte kan flytta hemifrån. Ja. Eh, och tänk på de stackars personerna som mm. inte att bo. som ja. vill flytta hemifrån som är ja. tokiga av att bo hemma Men det är som att föräldrar måste typ köpa ut sina unga. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. ja, men eller hur? Ja det är jättevanligt. jag har jättemånga av mina vänner och så här historier som man har hört om folk som deras föräldrar får liksom köpa lägenheter till dem för att de ska kunna flytta ut, alltså det är typ omöjligt att få en hyreslägenhet mm. och det har, jag, det har jag ju egen erfarenhet av alltså jag jobbade ju som, som jag nämnde i, Vilket avsnitt var det, minst minns var Men jag jobbade i Grekland, jag tror det var introsnittet eh, Och sen när jag kom hem så tänkte jag ju Jobba, spara pengar, köpa lägenhet Och eh, att det skulle ta, ta sin egen tid Men eh, mina föräldrar ville sål, Sälja huset eh, Lite där sådär, hoxflux I ja, början var vi en väldigt jobbig tid Det är därför han, han skällde här nu igen eh, Det slutade i alla fall med att jag Skulle då fixa en lägenhet på typ Tre månader vilket var nästan till omöjligt för jag hade inga kontakter och jag hade inte stått i kö, alltså jag ställde mig i kö i typ det var december förra året i Vetterhem som är den kommunala. Uh, vad heter det, säger man? Hyresgäst? Ja, jag vet inte. Typ hyresvärden. Typ, ja, exakt. Ja, exakt. Mm. Uh, och man måste ha stått i minst ett år innan man ens kan typ försöka begära någonting. Så jag fick ju liksom jag fick ringa till föreningar och typ gråta. Och bara, jag har ingenstans att bo för... Mina föräldrar fick ju en annan lägenhet då. En tria Och de är tre personer. Och jag har ju en hund. Och min mamma är allergisk. Så att jag kunde inte flytta in med dem. Alltså det gick verkligen inte. Så jag, alltså, jag var så stressad. Kom, alltså jag kommer aldrig glömma de här månaderna när jag jag Gjorde inget annat än att gå in på hemsidor Och försöka ringa runt Och verkligen bara, bara, bara hitta lägenhet Alltså och det var nästan det var, Alltså det var helt omöjligt Och jag, jag hade jag en liksom Fast jobb mm. Det måste man ju också ha för att, mm. för att, för att äh, ens kunna Tänka sig och skaffa en lägenhet nu Som det ser ut nu alltså, Ja men tänk bara, du hade typ ändå Grundförutsättningar som var helt okej Tänk de som inte har ja, det Min månadslöjning är direkt så att jag, att jag tjänar 10 000 alltså, vi snackar, Jag känner ju bra Jag är men Som vi snackar om tidigare, alla de här som är otrygga anställningar Alla de här hundratusentals personerna i alla åldrar Men speciellt unga mm. Då har då det, det inte ens grundförutsättningar som vi nej, söker, nej. Sina. nej, precis så mm, och de liksom ändå som, som vi sa så här De har liksom sin tid Och företaget de jobbar på har ett behov av liksom Att ha dem där Så att egentligen kan det säga, så här, ah, men de jobbar typ 100% mm. hela tiden mm. Och skulle ha råd att flytta hemifrån Om så. de bara hade haft liksom då ett, ett anställningskontrakt liksom, mm. En tillsvidareanställning mm. Men sen så bara, när, även om de har det Så är det skitsvårt då mm. Att hitta en bostad mm. um, jag vet ju alltså det är ju Jönköping som vi sitter och spelar in i Är ju en studentstad ja. eh, Och eh, Nu då eh, Det är ju en ny termin liksom mm. Det kickar igång, många mm. som börjar eh, Jag har haft inneboende Sen eh, Eh, sen februari i år Så att, eh, jag har haft det tidigare i livet så mm. också, Men det är ganska nytt nu att jag har det nu För att det var ju liksom efter att jag eh, Skilde mig och flyttade såhär, Så flyttade mm. jag in i första bästa lägenhet Jag fick tag på då mm. eh, Också en massa ringande och sånt mm. eh, Men eh, jag fick tag på en, en eh, Ganska stor lägenhet som är ganska dyr mm. Så men det var liksom bara att ta det jag fixar mm. och, eh, och så kände jag så här Men det, all den här ytan liksom mm. eh, Och den här väldigt höga hyran mm. Så att jag tänkte det blir två jättebra grejer liksom. mm. eh, Någon flyttar in Och får någonstans att bo mm. Och jag får lite hjälp i hyran Soldat. Så att, eh, nu har Win -win. jag Ja liksom, ah, men det var, när jag la ut den här annonsen mm. för, okay. alltså för att jag sökte inneboende Jag, jag blev ner Neröst med mm. svar Så mm. jag fick hur mycket som helst mm. eh, Till slut så valde jag en eh, 19-årig kille som inte hade bott hemifrån innan. Oj. jag tänkte typ så här eh, kan bli ja, men, kul. Dels, men Dels vill jag bo med en snubbe för att det, typ, jag tycker att det funkar bra innan så här. Eh, men sen också att eh, typ, han kanske hade haft extra svårt liksom mm. bara för att han är kille. Typ. Ja. Alltså, det var ju han sa att han hade kollat massa liksom och det är många som sa typ nej men så här, jag vill ha en tjej som minne mm. <laughs> eh, så att eh, men det funkar skitbra än så länge. Mm. Han har bott i en månad nu. Liksom. Mm. Det funkar jättebra. Men han sa också att ingen i hans klass hade fått. Alltså alla borde inneboende mm. Mm. Alla. Det var ingen som hade fått någon studentlägenhet eller studentrum mm. eller liksom eget boende. Ingen. Mm. Och det är liksom. Ja, alltså det är ju hållbart. Nej, och den här sjuka bostadsbristen i Sverige, Alltså där jag bor i, i södra Stockholm. Där. Jag läste i lokaltidningen, där det typ står om, om pensionärer som inte kommer upp för trappan och såna grejer. Mm. Men där hade de också en artikel om att där jag bor, på samma gata faktiskt, så hade det körtiden nu varit 36 år för den hyreslägenhet. Herregud. Så det har ju gått jävligt långt. Alltså, det är liksom. helt sjukt. Det är helt sjukt. 36 år. 36 år. Ja. Och jag tänker så här. Vi hade ju en enorm alltså, bostadsbrist. du ställ, ställ din son i bostadskön nu. Ja. Alltså, Flytta ut när de är 36. Wow. Wow. Men vi hade ju jättestor bostadsbrist i Sverige, vad jag har förstått, på så här 50, 60, 70-talet. Mm. Alltså en enorm bostadsbrist. Folk hade inte vettiga lägenheter. Och då gjorde man det revolutionerande att man helt enkelt byggde bostäder. Man byggde Nej. en miljon bostäder på tio års tid drygt. Mm. Vi måste ju bara ta ett gemensamt ansvar i Sverige. Bara bygga bostäder. Ja, bygga, bygga, mm. Vad bygga är bygga? problemet. Känner jag spontant. Ursäkta att jag har bröt. <laughs> Nej, men och det värsta är ju sen när det som byggs, alltså i alla fall många lägenheter. Jag har varit inne och kollat lite och där 14-15 tusen i, i, i mm. månadshyra mm. Mm. Ja. för en, en lägenhet där man kan bo med ett barn mm. till exempel. Ja. Vem har råd med det? Ja. Ja, men jag läste om det faktiskt i, i Hem och hyra- hyresgästföreningens tidning. Då, mm. Typ som damp ner i lådan häromdagen. Mm. Eh, om precis det. Liksom, att det är som de hyresrätterna som byggs- är så himla dyra. Liksom. Mm. Jätteprisigt. Oh, ja. Men Alexandra, det här som du berättade om- ja. kampen för att få en lägenhet. Jag eh, tänker också att så här, man sitter i en väldigt svår situation. Som du sa, Kristina, att för att få- det där inneboende rummet. Mm. Alltså att människor kan också hamna i väldigt jobbiga lägen. Ja, om det är typ ut, en oseriös ja. person som hyr ut. Och man, mm. man måste bara ta det man får. Liksom. Mm. Ja, men, där men kommer vi tillbaka till att jag var tacksam. Vi måste sluta vara tacksamma. Ja. Ja. Sluta ta in ingen mer skit. Vi får köra det med grynet. Börja sända grynet igen på tv eller något sådant Ta ingen skit. Alltså nu, nu räcker det, nu sätter vi ner foten. Jag är trött Man på det här ingen skit, det är bra motto. Ja. Alltså Jag vet inte hur många Fast som förstår Min lägenhet som jag bor i nu 20 kvadratmeter Hur många förstår på ett ungefär hur litet det är ni? Ni är med? Mm. Det är inte stort 3,9 kostade i månaden. Ja, Och det skulle och det är, Ja och det skulle mm. många i, Det är ju privat Och det skulle hus. många dessutom ja. typ nästan döda för att ja. få Jag vet att Det är ju det som är det sjuka också Alltså men det är också för att jag, jag jämför ju där jag bor nu, den föreningen jämför jag med den kommunala. Det är så här, för tre och nio så skulle jag kunna få trippelt så stor booyta med den kommunala. Men jag måste ju stå i kö där. Ett år nu när du sa 36 så känner jag att det är inget alltså, Jag bodde hos min andra annars jag bodde i en tvåa som var rätt stor mm. och hade typ en hyra på 4 000. Ja. Så. Ja. Det är, mitt, alltså det är det jag längtar till när jag stått kö så länge att jag kan få en lägenhet där jag kan sträcka ut armarna, ta ett varv och inte slå i väggarna. Typ. Alltså det är liksom... Ska du bo kvar i Jönköping nu? Ja, Jag tänker inte flytta ifrån. Men det här med, det är klart att det är liksom värre bostadsbrist i vissa delar av landet. Mm. Och så. Men vi pratar om så här, menar, 36 år kanske är extremt. Mm. Men just det här, att inte kunna få en lägenhet på typ ett år, två år, tre år mm tänker om man kommer in på en utbildning mm. i en annan stad mm. Eller om man får ett jobb i en annan stad mm. En arbetsgivare behöver ens kompetens mm. Alltså det här är hemma i hela landet mm. Ja, verkligen det här, det här måste ta ett stopp Nu, nu snart ringer jag fastän. Men det, det är ju precis som Som du sa så här att det, Vi måste bygga Men det är det där gör byggaska. man inte det ganska mycket nu Ja, men jag tror att det byggs väl liksom en det del Men det behövs mm. bygga massor Ännu mer Och jag mm. tänker, så här, Har det inte varit så Jag har fått en uppfattning om den känslan Att det har varit väldigt mycket så här upp till typ marknaden mm. Alltså privata företag och så Att bygga och så tänker man att marknaden Ska bygga bort bostadsbristen Genom att de här privata företagen ska tjäna pengar på att bygga mm. Men det har inte funkat Nej. Alltså Samhället, kommunerna, staten Allmännyttan, vi måste börja bygga liksom För gemensamma mm. pengar mm. Så att alla kan få en bostad till en vettig mm. Till en med till hyra. Kunde vi bygga en miljon lyre kan vi bygga igen liksom. Ja. ja snälla. Det var ju till och med hundra år sedan typ. Vad gör du igen? Vi var knappt födda då eller Jag var inte, <laughs> <igen>. <laughs> <laughs> jo, inte det? inte <laughs> Vi vill också vara med om det. Ja. Ehm, Men när vi, Jönköping? Ja när vi ändå pratar om Jönköping. Jag gillar Jönköping. Du gör det. Ja, mm. men jag, i nu Nu är vi ju här och vi har ju hängt. Ja, men det är en trevlig stad. Men jag minns det, jag var här när jag var liten. Uh. Och det enda riktiga minnet, jag, eller två minnen har jag. Dels att jag hängde i kolgården uh. hos mina kusiner. Och det andra var att jag hoppade från Tian i Rosenlundsbank. Oh, oh. och, och jag dog av. <laughs> vad <drick>. dog du? <laughs> det var så läskigt. Jag dog <laughs> men inte men riktigt, gimme. men det kändes så. Uh. Och sen så kom jag ner och alla tittade så konstigt på mig. Och jag bara, vad händer? Och då visade jag att jag hade fått näsblod. Oh, jag tror du ska sätta typ ta ett bad pyxnellåt. Nej, Nej det, det hade varit kanske ännu värre. Ja. Nej men så nu är jag tillbaka här. Det känns det känns stort. Mm. Ska vi ta en sväng bort till Roslundsbadet sen? Ja, tio. det är jag, jag tänker aldrig någonsin hoppa från 10 alltså, Nej inte jag heller. Det, det händer. Men um, förutom uh, en uh, väldigt högt hoppton. <laughs> Så har vi ju alltså om man bara så här, Jag har ju precis återupptäckt Jönköping Jasa. Jag kommer kommit från Gränna Det är, ja. är liksom en liten stad som ligger fyra mil härifrån ja, ja. eh, Polkar grisar överallt mm, ja, ja. Och jag flyttade hemifrån när jag var 16 mm -hmm. eh, Så att jag har eh, flyttat runt lite i Jönköping eh, känt på det här med bostadsbrist lite också. Mm. <laughs> eh, men eh, så att jag har ju bott här liksom ett tag. Sen var jag ju iväg och bodde i Norrland ett tag eh, när jag studerade i Fjällguide. Men sen har <laughs> alltså, jag kommit tillbaka hit och jag vet inte om det är liksom vad som har hänt, men bara på senaste typ, två åren Så har jag börjat älska Jönköping Jag har börjat jag inse hur liksom, För jag tror att jag har varit så här hemmablind oh. Men nu inser jag hur himla så här, fint det, att det är så här ja. Lagom stad, det är vid vetten, Det är liksom, jag bor ett stenkast Från playan liksom Play eh, ja, Det är ju en playa Det är det som är så härligt Det är typ, på somrarna eh, i Jönköping Vid eh, vid Vätterstranden så är det verkligen så, här, det är så mycket liv. Det är folk som har picknick, grillfest, det är volleybollplan. Det mm. är folk som åker inlines mm. och skateboard. Eh, och liksom uh, ungar som leker och bara folk Det är så fullsmockat med liksom och folk som ligger och steker. Så här, för det är verkligen så här, det är playa. Mm. Eh, och det är så sjukt nice eh, med Jönköping. Mm. Eh, också att det är så mycket... Fina, det är fina natur runt omkring. Mm. Liksom, man behöver inte åka så himla långt. Alltså, typ, det finns fin natur i stan. Liksom. Mm. Vi har två stycken sjöar yep. som man kan gå. Folk brukar så motionera runt och typ, mm. gå eller eh, springa. Eller, liksom, så det är, mm. Och så finns det säkert massa saker med Jönköping som jag inte eh, tänker så mycket på. Men som andra typ, tycker är sjukt nice. Mm. Men, men som när tåget stannar nu och Alexandra plockar upp mig. och åker mest... Tunnelbanan, annars jag jag inte ens körkort. Men jag åkte tåg hit och så stannade tåget liksom precis vid vätten Sjukt vackert. Mm, mm. Det, är ju, det är ju havskänsla. Liksom. Ja, mm. Min son kallar det för havet. Nej, jag ska inte på havet. Det ja, är ja, det är stor sjö. Ja. <laughs> men Alexandra, vad tycker du är det bäst och sämst med Jönköping? De två grejerna. Alltså, jag skulle spontant, det bästa med Jönköping som man ofta brukar säga är ju kebabpizzan. Men jag är ju nu vegan så jag kan inte sälja längre känner jag för jag äter inte kebabpizza längre. Det finns veganska kebabpizzor i shopping. <laughs> det är Damn. det bästa. När så, har det. Där Damn. har det det bästa med årsbänk veganska kebabpizza. Som dessutom smakar glomligt antar jag. Eh jag vet inte Det är så som gör det. Eh, alltså jag uh, jag jag är ju sån här typ old fashion vegetarian. Jag är ju vegetarian och mm. inte vegan. Men uh, jag tycker liksom att uh, jag tycker bönor och tofu och grönsaker är så himla gott liksom och linser och sånt. Så jag är inte så Glad i så fake kött. Sen äter jag ju det ändå, såklart för att ja. det är smidigt. Ja. Men alltså, eh, jag vet, de där kebabpizzorna Du får ju testa och se mm. Mm. själv vad du mm. tycker Kommer <laughs> nästa avsnitt Aha. en recension. Ja, eller om någon har testat för de mejla oss. Ja, mejlade oss var de fantastiska mejladress eh, Bästa som gjordes. Okay, sämsta. Uh, the fucking generation snabbler yeah. yeah. Fucking med A då, givetvis, inte U. Eh, Okej, okay, sämsta mjölsbek. Det finns inget. Nej. <skratt> <skratt> <skratt> jo, det det finns. Ja, ah, finns inga lögner Det är <skratt> det värsta. Det med Jönköping Och nu kanske någon strödde mig. Äh, det är dialekten. <skratt> Nä, äh, ursäkta mig. Vad? Hur äh, vågar <skratt> du? Det är som att du pissade mig i ansiktet nu. Nej, men du. Har... Vad är det för fel på våra dialekt Nej, men jag tycker faktiskt inte att den är så vacker. Hör, jag tycker inte ens att vi har någon dialekt. <skratt> Men mm, det måste Nej, ha, men okay, vi säger inte det, så starkt. Vi säger det, vi har ingen dialekt. Nej, Kristina, jag har inte varit snäv. <laughs> Min pappa har ju den grövsta alltså som finns. Han var till och med, med i en tävling där eh, de tävlade om så, vem hade bäst. Jag tror det var bäst. Eh, Jensenprinsdialekt, kan man gå in och rösta? Han vann tyvärr. Jag kan vara plats. Det var två sådana tävlade. <laughs> men men är en, jag är mycket, jag släkter i Kalmar. Mm. Är det mycket så här? Jag minns när jag var där så besökte jag måmå mm. och ibland så åt vi liksom kåv ja. ja, och det var, jag, jag tycker det är fantastiskt ja, det är ja. Gud ja, vi har ju vissa ord eh, som vissa inte förstår har upptäckts. ta den säger vi ta den, ja, det, men det ja, precis vissa förstår det, nej, men det är lite sådär mm. precis, mm. det småländska mm. eh, men vi har Säng, ju också är... en, en, en fin, liksom vi har ju en, en dag liksom för dialekten, man kan säga typ såhär åh, eh, åh Första jag tittar precis, massa. Ja, jag tittade precis ett frågetecken Just det. På och Du är jag Christina, vi hängde när det var det? Och då ja. då var det då skulle man ju då skulle man äta någonting. Ja. Vad var det? Man sipantåta. Mm. Ja, jajemän. Vi säger inte r. Nej. Nej. Nej. Charlott, Tosta. <laughs> alltså jag tycker det är jag har ju en kusin som är Fyra tror jag. Kan jag inte Hon är ung i alla fall. hon har lite svårt att säga r och typ s och så här så hon kan se säga sjösjärn och säger hör henne <laughs> eh, Och hon har alltså den grövsta jönsbring. Jag förstår inte var den här kommer ifrån. Men det var någon gång när vi skulle äta. Så sa hon, jag vill ha en till kav. kav. Alltså hon har verkligen fått in den här. Alltså, jag tycker det är så mm. gulligt. Med barn som alltså snackar riktigt jönsbring. Jön jön. Alltså det är så charmigt. Så jag blir helt varm inombords verkligen. Jag, jag tycker också att det är jättefint, alltså dialekten, och jag måste ta tillfället i akta till alla lyssnare och bara, ursäkta min stockholmska. Mm. Eh, översättning på allt jag säger finns på vår facebook <laughs> Apologies men, men Vi tar in en tolk till nästa gång. Ja, ja. Nästa ha, jag antar grabbar och Snacka. om. Men en grej som jag tänkte, hur är det här med huskvarna Jönköping egentligen? Är mm. det en stad mm. eller är det inte det? Okay. En, äh, äh. en huskvarna bo. Ja, alltså har... bo Jag kan, är jag, du det. Jag får säga det. Mm. Ja, men Är du vad heter det? Är du liksom för huskvana ska vara en egen stad? Nej. Du är inte det fast är jag, inte, jag har aldrig ens hört den här debatten Nej okej okay. Men alltså de ligger ju så snuskigt nära alltså, varandra det är, är liksom så Jag, jag ser grejen. väl huskvana lite mer som en förort i en Ja faktiskt mm. Tyvärr ja, Ni får skjuta vem ni vill Men nej Huskvarna och Jönsping, det är liksom... Alltså... Det är en förort. Alltså, det är, jag tänker inte på att det är en annan stad. Att jag bor i en annan stad. För de ligger verkligen precis på vid ja. Vad är problemet? Nej, men det, är det någon som tänker det? Att liksom, nu ska jag åka till staden Huskvarna när nej, man åker från Jönsping? <laughs> Dock, jag minns ju... Jag berättade det därför Daniel i bilen. När vi var på väg hit. Att, uh, back in the days. <laughs> när min farmor och farfar var unga. De har ju tyvärr uh, gått bort. Men uh, när de var unga så... Jag tror... Att det var Farmor som var från Huskvana och äh, farfar var från Jönköping. Eh, och när de började träffas så var det liksom. Alltså, det var inte okej. Okay. Mm. Mm. Nej, är det är ja. sant. Jag håller med mig. Uh -huh. mm, så var det. Men eh, de fick liksom inte dejta för att Huskvana och Jönköping det var liksom. Alltså, det var slags mål emellan. Mellan uh -huh. Det var alltså verkligen grova. Det var, riktiga, såhär, det var riktigt så var riktigt folk hot. gick ut med så här påkar med ja, snackeri ja. och bara Ja, på Wall Street ska hon bo. Ja, vi kommer att med min familj. Det var typ så. Oh Men så. Äh, där kärleken här vinner allt yep. så, så. det var det var, var, det. var som så här ro Rose och Jack <laughs> eh, på Titanic <laughs> ja, och sen så var det hur ska hon göra Yes, yes. Tomorrow. Ehm ja, hm. Och vi spelar ju in en Köping Vi spelar in igen mm -hmm. Nästa, Vi kan spela in i Husqvarna nästa gång I det. det löser vi Det löser <laughs> vi i Alexanders lägenhet uh, Okej, okay. tack så mycket för att ni har lyssnat uh, Ni får jättegärna kontakta oss på vår mail fucking generation sa jag det sa i Daniel mm, .com <laughs> <laughs> Perfekt uh, Nästa avsnitt, ska vi tisa lite om nästa avsnitt Ja Ja men vi ska väl snacka lite om varför vi blev fackligt aktiva yes. eh, Förtroendevalda mm. Och liksom tog den här fighten mm. Precis Så ni får jättenär lyssna då, eh, nästa avsnitt kommer om två veckor eh, Tack för att ni lyssnade idag och hör gärna av er Hej då! Hej då! Bernie Sanders sådär. Ja? Mm. ja Han brukar vara jag lite så här